Isabela Vasiliu Scraba, Indicii de manipulare în eseistica lui Ion Papuc, fost discipol al lui Noica. Moto In Hegelian system of the left or of the right political spectrum, conflict is essential. State is absolute. Its citizens are conditioned to think along certain lines. The power of the state requires complete obedience from the individual citizen. It doesn't matter from the viewpoint of the order whether it is termed left, right, democratic, republican, secular or religious, so long as the discussion is kept within the framework of the state. Anthony Sutton, 1980 Una din formele de bază ale manipulării mediatice folosește cu predilecție confuze date istorice. Ziaristica occidentală de după cel de-al doilea război mondial l-a impresionat pe Horia Stamatu prin cufundarea ei deplină în ceața neștiinței a ceea ce este istoria. Dacă până să ia drumul exilului, Ministerul Culturii se mai numea și al Propagandei Naționale, având în atribuții larga răspândire a bunului renume pe care cultura și civilizația românească îl avusese încă de la înființarea societății națiunilor. Odată aflat în exil, Horia Stamatu observă că dezinformarea occidentalilor prin falsificarea adevărurilor istorice privitoare la români este dirijată de interese pe care majoritatea cititorilor le ignoră. Citat din Horia Stamatu, Punta Europea 1956. Dar mediatizarea falsurilor istorice din ziarele franceze, de pildă, nu poate fi subsumată conceptului de propagandă, nici de dreapta, nici de stânga. Întrucât manipularea mediatică face corp comun cu ceea ce s-a numit război atipic, tinzând către inocularea unor atitudini și dispoziții mentale. Atunci când Andrei Pleșu s-a arătat îngrozit de revista Buna Vestire, unde semnătura lui Constantin Noica apărea alături de semnăturile lui Radio Gir și Horia Stamatu, directorul interimar al Micuțului Institut de a Religilor, făcea o propagandă similară cu cea făcută de Leon Terăutu, de pe care tot l-a vizitat ani de zile. În războiul imagologic declanșat imediat după 1990, mediatizatul Pleșu, apărând și în filmul despre filozoful Noica, juca rolul proletcultiștilor, făcându-se că uită de apocalipticul anul 1940, după expresia universitarului Lucian Blaga. Filmul a fost difuzat la TVR pe 16 ianuarie 2009. El a marcat centenarul nașterii filozofului Constantin Noica, cel care, impresionat de ciuntirea bolșevică, maghiară și bulgară a României din vara anului 1940, a redactat numărul unic al revistei Adsum. Spre a impresiona cât mai mult subconștientul privitorilor, fostul ministru al culturii postdecembriste, a dramatizat cât a putut de mult ceața neștiinței istoriei noastre, răstălmăcită în volumul despre anii 30, tricotați de turnătorul Zigu Ornea, care l-a băgat pe noi ca în pușcărie. Refăcând peste an ceva din atmosfera stalinismului din tribunalele poporului, groaza pe care i-a trezit-o politicianului Pleșu cele scrise de noi ca în 1940 mergea mână în mână cu inocularea imaginii unui noi ca salvat prin suferință, adică prin bine meritate torturi după gratii prin bătăile, foamea și frigul din pușcăriile generalului NKVD Boris Grünberg, alias Nikolski, alias Alexandru Nicolau, aflat 12 ani în structurile de vârf ale securității, înființată de colonelul sovietic Anna Pauker, împreună cu niște core legionari de ei. Cu un discurs de tentă proletcultistă, Rectorul Colegiului Noua Europă, înființat prin 1993 cu Anca Oroveanu, fata lui Leon de Răutu, și testat, după vreo cinci ani când Pleșul era din nou ministru, spusese în filmul despre filozoful de la Păltiniș că noi ca s-ar fi făcut, vezi Doamne, vinova de cufundarea în mocir la din jurul revistei Vestire. În cuvântarea ținută în 1987, la înmormântarea lui Noica, doar Mitropolitul Antonie Plămădeală, membru de onoare a Academiei Române, a avut admirabilul curaj să amintească de revista AdSum și de referirile filozofului Noica la faptele apostolilor sau la epistolele Sfântului Pavel, din cele publicate înainte de impunerea forțată a comunismului Anei Paucher, cum scria Virgilia Runca. Iată titlurile celor 11 articole din Buna Vestire, scrise de tânărul noi ca la 31 de ani, texte care l-au îngrozit pe fostul vizitator al lui Leon Terăutu. Credo, ești necinstit sufletește și viață fără de moarte, anul întâi ziua întâia, pentru cel care nu înțelege, Ierusalime, Ierusalime 10001, Ionescu, Sufletul cetății, nu suntem contemporani, sunteți subhar. Pe 5 octombrie 1940, când ceea ce a rămas din Regatul României după abdicarea lui Carol al ii a avut parte de o conducere bicefală, Filozoful Noica a ținut la radioconferința conferința Limpeziri pentru o România legionară. Tot sub șocul cuntirii României din anul apocaliptic 1940, tânărul de 31 de ani publicase numărul unic al revistei Atsum cu următoarele texte: Sunt de față, veac de colectivitate, așadar veac de elită. Gânduri despre marea trecere, spiritualitate și moarte, moartea spirituală a timpului nostru prin primatul auxiliarului, însemnări pentru cei ce vor să fie de față și altele. Mitropolitul Antonie Plămădeală a citat pe 6 decembrie 1987 articolul noician Spiritualitate și moarte. Ca și televizatul Pleșu, nici Ion Papuc nu s-a încurcat să amintească de ororile anului apocaliptic 1940. Nici Papuc, în felul lui cândva discipul al filozofului Noica, predând zece ore de greacă vizitatorilor săi, nu și-a pierdut timpul cu date istorice privitoare la încălcarea granițelor României în 1940 de către vecinii ei, atunci când, într-un context nefericit ales, a insinuat că românii ar fi fost, vezi, doamne, vinovați de a fi pornit la luptă cu rușii cotropitori, stărnind mai apoi puhoaiele asiatice să se reverse asupra noastră cu ciuma lor roșie. Conform Ion Papuc, scriitorul de filozofie, 2008 în războiul secret care a luat locul propagandei, numit război atipic pentru că se bazează pe manipularea psihosocială cu armele aparatului informațional, accentul nu cade pe informația directă, ce poate fi supusă unui filtru de cei ce și-au păstrat capacitatea de discernământ, ci pe insinuarea ce creează în subiectul supus manipulării impresia că ideile pe care le vehiculează nu-i vin din afară, ci dinăuntrul său. Repetarea la modul inconștient a celor programate a fi răspândite cu pierderea sursei din care provin e însoțită de iluzia pregnantă că ar fi la mijloc produse ale propriei gândiri. Condiția optimei derulări a războiului atipic presupune controlul cât mai de plin asupra mijloacelor de comunicare, asezonat cu insinuarea convingerii colective că mijloacele controlate ar fi singurile de încredere, unicele performante și cele mai obiective. În fapt, când centru de putere agresoare deține cu mână forte controlul mas media oficiale, el poate insinua orice convingeri dificultăți în inocularea mentalităților dorite de agresor, apărând numai în cazuri izolate și cu totul excepționale. Lucrurile par clare în cazul inoculării rușinii de a fi români servită de toți tuturor. Fiind o manipulare la nivelul inconștientului colectiv, oamenii sunt puși în imposibilitatea de a decela agresiunea informațională. A fost suficientă inocularea postdecembristă a sloganului, repetat cu cele mai mărunte prilejuri ca la noi la nimeni, pentru ca automatismul rapidei și niciodată argumentatei generalizări de tipul noi români să se fixeze cu fermitate în mentalul agresat permanent în această privință. Un rol hotărător l-a deținut și inocularea ideii de hoție la români, repetată la nesfârșit pe micul ecran, în jurnale, pe internet și chiar într-un titlu de carte pusă foarte la vedere de fosta editură politică a Partidului Comunist. Prelucrat artistic, ideea că română ar fi doamne din născare horț și infractor a primit și înfățișarea unei reclame pentru agenți de pază, pentru a fi difuzată obsesional pe oficialele unde radiofonice ale postului Radio România. Despre rușinea de a fi român, lansată sub pretextul combaterii comuniștilor naționaliști, Ion Papuc a dat oarecare lămurire în antologia sa din 2005, intitulată Cu fața spre trecut fără a conștientiza faptul că mijlocește o manipulare, prelund neschimbat pretextul comuniștilor internaționaliști. După ce subliniază pe urmele lui Liceanu și ale lui Pleșu, existența unei imense iubire în actul denigrării de neamului într-o franceză splendidă, eseistul Ion Papuc laudă curajul comunistului Pleșu, care, în rigorile ideei naționale, invocase rușina de a fi român împotriva patriotismului perdant al ceaușismului. La capitolul Naionescu și Emil Cioran, din volumul În labirintul răsfrângerilor, capitol publicat în revista Familia 2000, arătasem netemeinicia celor care preiau raționamentul naionesian acel care îl înjură pe Dumnezeu e mai aproape de mântuire decât cel care trăiește în negarea lui Dumnezeu și îl aplică chinuitului Cioran, suduitor de țară. Observațiile mele din 2000 n-au avut mare eco, întrucât practica citării din Cioran pentru argumentarea rușinii de a fi român a reprezentat până la sațietate piesa cheie a unea dintre majorele manipulări post-decembriste. Lucru pe care l-am argumentat în eseul Cioran prin lautorismul lui Pleșu, Inocularea rușinii de a fi român, scris în 2011, text cu care mi-am început colaborarea la revista Acolada, scoasă de poetul Radu Ulmeanu. În antologia din 2005, Ion Papuc nu ezită să-l cerceteze și pe Eminescu, să-l ia cu deamănântul, să-l citeze ca pe o sursă de primă mână a eschibării rușinii de a fi român într-o lume a patriotismului de paradă, cu bună speranță că îl susține pasămite pe neajutoratul comunist Andrei Pleșu, în articolul căruia trona la loc vizibil înainte de 1990, rușina de a fi român. Din păcate, nobilele intenții ale eminentului eseist n-au avut alt rezultat decât acela de a perpetua și el manipularea în sensul dinainte prestabilit de comuniștii internaționaliști, mereu supărați pe comuniști naționaliști, până a căror presiune s-au putut repune pe piață valori românești interzise de mercenarii ocupantului sovietic. La Andrei Pleșu, direcția internaționalistă, fidel urmat înainte și după 1989, se vede din veștejirea stării de roze brietate a patriotismului local într-un articol scris prin 1983 despre marele istorică al religiilor Mircea Eliade, și publicat în trei 4 locuri, până să fie cuprins de editura Humanitas în culegerea de articole intitulată Limba păsărilor din 1994. După apariția a două volume cu biobibliografia sa, unul în Anglia, altul în România comunistă, Mircea Eliade i-a comunicat lui Gheorghe Bulgăr că românii vor fi surprinși de mulțimea de cărți de studii despre lucrările sale apărute pe diverse meridiane, scrieri pe care românii n-au cum să le cunoască și speră zadarnic să le poată avea vreodată în versiune românească tipărite acasă. Textul muzeografului de la Tescani încercase a minimaliza exact această faimă planetară a savantului prin mijlocirea a două falsuri grosolane rezultate din greșeli de aritmetică și de înscăpări intenționate ale atenției. Pe vreo zece pagini, falsul dizident de la Tescan a înseilat în jurul unei idei avansate fără argumentare de un obscur profesor de istorie a religiilor de la Universitatea din Ierusalim. În antologia din 2008, intitulată Scritorul de filozofie, ca toți cei programați al invoca pe Emil Cioran spre a arăta că poporul român diferit de toate celelalte popoare, între care se singularizează doar prin trăsături negative, Ion Papuc a preluat un fragment din Cioran care începea cu Într-o țară de slugi, era un text citit de Cioran la radio pe 27 noiembrie 1940, cu prilejul ultimei sale întoarceri în România, pricinuită de ocuparea Parisului de către armata germană. Ruptă de contextul cioranian, ideea cu țara de slugi a fost dezvoltată și de Horia Roman Patapievici, așa cum am arătat în eseul meu Patapieviciu român, publicat în revista origin Romanian Rules, al lui Gabriel Stănescu și pe urmă cuprins în antologia mea din 2002, Contextualizări, elemente pentru o a prezentului. În ce ne privește, citatul l-am scos și l-am truncheat din articolul legionari. Inițial a apărut în numărul din februarie 2008 la convorbiri literare, drept recenzie la premiata carte ca și Mișcarea Religionară. După Ion Papuc, volumul scos de editura lui Licianu, ar fi fost scris de Sorin Lavric, pe atunci salariat la Humanitas, cu remarcabilă inteligență, documentat, viu, dramatic adesea. Citat din scriitorul de filozofie. Dar adăugăm noi cu pretenții științifice anulate din start din cauza neclarității induse de termeni satanizați de prolet cultiști decenii de rând și a vigilentei cenzurări încă în uz pe internetul românesc. Mutilarea și deformarea ideologic-comunistă a istoriei românilor. A fost evidentă în filmul Iliceanu și Pleșu despre filozoful Constantin Noica, difuzat pe TVR Cultural în 16 ianuarie 2009. Următorul pasaj l-am decupat din cartea scriitorului Gabriel Gheorghe, Petrețuța între adevăr și legendă. Citat: Gazetarul Mircea Grigorescu fost secretar de redacție la revista Stânga, i-a spus prin anii '70 lui Petrețuțe. «Noi nu te putem valorifica pentru trecutul tău naționalist. Fă-ne tu plăcerea să mori, să vezi ce plăci memoriale, punem noi. Aici a locuit marele repatriot român Petrețuțea». Încheia citatul. Indicația valorificării post-mortem se poate observa și în Cartea Alba a Securității din 1996. După aproape două decenii de la împușcarea ceaușeștilor, Ion Papuc, fără a da semne că este conștient de efectul manipulării la care i a fost supus, inoculează cititorului ideea nimicniciei noastre din decembrie 1989. Eseistul consemnează în volumul scriitorul de filozofie, că noi românii, fiind vretnici să ne descotorășim noi înșine de ideologia roșie, au trebuit să intervină ei, cei care trăgeau sforile pentru ca noi să fim eliberați de totalitarism. Generalizând automat cu noi românii, Ion Papuc n-a ezitat nici în 2005 să pună pe tapet ideea mult agitată mediatic a așa zisului antisemitism românesc. Pentru că noi toți am avut și, din păcate, avem încă pusee de xenofobie, citim în antologia de texte cu fața spre trecut. Ion Varlam observa cu justețe că propaganda de stânga a pus pe seama naționalismului, simplu aspect accesoriu al hitlerismului, toate fără de legile prin care rasismul german antisemit nu s-a deosebit prin nimic de totalitarismul comunist de extracție rusească. Citat prigoana politică, teroarea ideologică, generalizarea torturii și exterminarea în masă. Încheia citatul din necesitatea definirii totalitarismului. Din cercetările lui Ciceronii Ioani Țoiu. Aflăm că mercenarii ocupantului sovietic au ucis în România circa 200.000 de deținuți politic prin torturare sistematică a oamenilor ajuns piele și os, acuzați a fi bandiți legionari. Ceea ce a dus la uciderea după gratii a filozofului Mircea Vulcanescu, academicianului George Brătianu, a filozofului Costache Oprișan. A universitarului cernăuțean Traian Brăileanu, care a tradus pentru prima oară critica rațiunii pure și critica facultății de judecare ale lui Kant. Totalul românilor închiși în 20 de ani pe diferite termene, în timpurile de așa zisă pace care au urmat ialtei, se pare că a fost de circa 4 milioane de oameni după raportul de la Helsinki citat de Magda Usaki în Boulevard de cenzură. Convins că speranța, orice ar spune Dante, nu trăiește decât în infern, Cioran îi scria, pe 8 septembrie 1968, lui Arșavir Arcterian despre dezinteresul occidentalilor față de criminalitatea regimurilor comuniste, dezinteres vădit prin starea de permanentă vacanță a occidentalilor. Citat, această parte de lume este de mult în concediu și sunt mirat că încă se mai bizuie cineva pe ea. Încheia citatul. Ion Papuc definea propaganda de dreapta din regatul României prin accentul pus pe ratura naționalismului organic, postulat de Iorga, Naonescu, Mircea Vulcănescu și alții. Cu exemple alese magistral din poezia lui Aron Cotruș, Coria Stamatu și Mircea Vulcănescu, eseistul Sublinia într-un text din convorbiri literare din noiembrie 2008 excelenta estetică a produselor propagande de dreapta în comparație cu producțiile caricaturii de naționalism dinainte de 1989. Totuși, credem că poeziei din 1942 a lui Mircea Vulcănescu despre înaintarea armatei române pe frontul din răsărit, publicată de o editură din Chișinău, îi se cuvenea o tratare mai puțin schematizată prin simpla referire la conducătorul Oștiri. După rapida citire a fragmentelor prezentate de Papuc, impresia noastră a fost că în versurile sale filozoful școlii monografice de la București trecuse în registru poetic noutățile aflate despre enclavele de români, acele date istorice de dincolo de Nistru, culese în spatele frontului de monografiști lui Gusti, vezi Anton Rațiu românii de la Este Bug, Fundația Culturală Română București 1994. În articolul pe tema propagandei de stânga și de dreapta, la un moment dat, Ion Papuc stăruie asupra unei poezie axată pe o tragedie întâmplată a Evei, un fapt istoric distilat într-o creație poetică a lui Horia Stamatu, pe care Ion Papuc are capacitatea de a o înțelege și a o prezenta într-o perfectă adecvare a formei poetice, cu conținutul ideatic nedesprins de poezia religioasă pe care autorul avea să o scrie în exil. Și totuși, când a compus versurile Acatistului, nici Horia Stamatu, autorul, și nici poetul matematician care punea Acatistului Moța și Marin printre capodoperele poeziei românești nu au avut în minte finalitatea unei propagande politice. Cum nici Ion Papuc nu a scris vreunul dintre remarcabilele sale eseuri ca să facă manipulare postdecembristă. Notă despre manipularea din Occident. Imediat după 1990 spre a se inocula impresia că România este un fel de belge cu 40% minoritar și 60% majoritar, în presa franceză s-a publicat informația falsă că în România ar exista o minoritate maghiară de 8 milioane, un ce e aproximativ 1,5 milioane de unguri, circa 6% din populația țării. Rectificarea s-a făcut tot printr-o minciună, nepărăsind direcția inițială a manipulării. De data aceasta s-a dublat numărul real a minoritarilor maghiari. Tipărită într-o casetă minusculă, în erată, s-a scris că ar fi fost o eroare de tipar prin care trei a fost înlocuit cu opt.